Рундай вукнув сотників і наказав вислати наперед усіх воїків, у кого є щити, бо чекати на полонених, які рухались десь позаду, було ніколи, треба скоріше кінчати з цим зухвалим городищем. Прикриваючи щитами, полізли монголи в рів і навали. Гаврила сам стояв на валу за дерев'яним заборлом і, підбадьорюючи захисників, пускав стріли. Татари ковзали по валу і не могли дістатися до дерев'яної стіни. Сотник Жалубек запропонував Бурундаєві обійти городище лісом, щоб вдарити у спину, і одержав згоду. Гаврила, здогадуючись, що татари можуть вчинити якийсь підступ, раз по раз послав Морозка подивитися, чи не йде ворог іззаду. Хлопчик кілька разів бігав і справді нікого не бачив. Це заспокоїло Гаврила, і він, забувши про протилежний бік городища, захопився битвою біля головних воріт. Коли татари з вигуками полізли на вали, городищани зустріли їх мечами. А у цей час жалубек заскочив ззаду, його сотня вискочила на вали і вдерлася до городища. Біля воріт щинився бій. Сюди на поміч прибігли жінки і діти. Вони хапали татар з коней, кидалися на них з ножами, а скаженілі вороги, рубали всіх підряд. Бій закінчився швидко. Бурондай в'їхав у ворота, проїхав по трупах не оглядаючись, а татари майнули по будівлях грабувати доброгородищан і добувати немовлят, які ще де не де лишалися в хатах. Ніхто не прибрав мерців, вони так і лежали біля воріт, на єдиній городищанській вулиці, і по них пройшла уся Батия Варда. Скільки їх, таких оселищ і городищ, Загинули в боротьбі з монгольською зграєю. Руські люди вмирали з мечами в руках, Але не ставали на коліна перед ворогом. Батий йшов на захід, поволі посуваючись, Бо в лісах треба було шукати корм Для величезної кількості коней. Звиклі до цього монгольські коні Розгрібали ногами сніг, Знаходились стеблинки трави, торішні листя, і хоч мерзли вояки, хоч натякали воєводи, що гинуть від холоду хворі, Батий нікого не слухав, він не міг квапитись, він зберігав коней. А руські чинили опір, що біля кожного селища спалахував бій, і з кожним кроком просування вперед знекровлювалося Батиєве військо. Батий втратив сон, жахався вночі, ці руські скрізь такі. Чим їх скорити, ні слова, ні не слухають. Найдовше затримався Батий біля Кременця. Никодим виправдав Данилові сподівання. Уперто оборонялися Кременчани. Тут не міг Батий застосувати пороків, ніяк було тягти їх на гору а з мурів і стріли летіли, і каміння сипалося. Пробували татари знизу каміння кидати з каменеметів, та це не шкодило кріпості, бо швергати було незручно. Некодим і ночував не на мурах. Тут під колодами влаштували йому ліжко, і він пильно стежив за татарами, щоб якоюсь хитрістю та підлістю не вилізли вони на мури. Не подолавши Кременця, втративши тут не одну сотню, Батий наказав іти далі. Він кидав ці над беззахисні оселища, на маленькі городи і палив їх. Руські гінці мчали в оселища й городи, везли Данилів наказ виходити в ліси, кидати житла, а сотнім боярським тривожити ворога, не давати йому вільно дихати. Спалахували блискавичні сутички на лісових шляхах, не піддавалися руські люди ворогові, нападали на татарські сотні, били їх. Руські не тремтіли перед Батиєм, не виходили до воріт з поклонами покірності, а перейшли в ліси, як тільки відставав якийсь татарський загін, кидалися на нього і знищували, боялися татари відходити від гурту. На початку літа Батий рушив далі, поділивши надвоє своє військо. Одна частина через Карпатські гори вдерлася в Горщину, друга пішла на Польщу і Чехію. Та орди Батий були вже знесилені боротьбою з руськими. Хоча грізна татарська навала страхітливою примарою стала над Західною Європою, хоч і трепетали королі. Але чим далі йшов Батий, тим більше пересвідчувався, що за спиною залишилися нездолані руські. Вони могли вдарити ззаду по монголах. У Горській рівнині після пограбування Угорщини Батий зібрав докупи своє військо і пішов низ по Дунаю, повернув знову на Подніпров'я, а звідти в степи біля моря. А Бескунського Каспійського. Руські люди врятували Західну Європу від татарського ярма, своєю груддю зупинили удар, руським мечем підкосили силу Батиєвої Орди. Теодосій стояв перед Данилом в обшватаній шапці і подертому кафтані. Крізь дірки просвічувала кольчуга, і тільки меч, який колись сяяв по золотою. Поглядав на Мефодія і моргав йому так, щоб князь не помітив. Після довгої мовчанки Данило підвів голову.